Відколи помер Вольтер, у неї нікого не було. Вона сама нікого не любила. І її ніхто. Вона почувалася порожньою, і життя в неї було порожнє. Вона просто ходила, вдавала нормальну людину, наче наділений свідомістю манекен-відчаю. Наче кістяк виживання. А тут, у цьому садку в Кембриджі, під оцим сірим небом, Нора відчула потужну силу, силу глибокої, взаємної турботи і небайдужості. Хай у цьому житті її батьки теж уже померли, але в неї молі є Еш, є Джо. Під нею ціла сіть любові, яка не дасть упасти й розбитися. Проте десь у глибині душі Нора відчувала, що це все скоро закінчиться. Відчувала, що попри цю всю досконалість, щось тут не так. І цього не виправити, адже саме правильність її і видається якоюсь недоречною. Усе добре, а вона ж на це не заслужила. Вона влилася в це кіно посередині. Книжку в бібліотеці взяла, але поклавши руку на серце, це ж не її книжка». Нора дивилася на це життя, як з вікна. Стала почуватися в ньому самозванкою. Вона б хотіла, аби це стало її справжнім життям. Однак воно таким не було. І Нора дуже хотіла про це забути. Дуже. Мамо, ти плачеш? Ні, молі, ні. Мені добре. З мамою все гаразд. Давай на тебе вмимо. Згодом. Того самого дня Молі збирала пазл із екзотичними тваринами, а Нора сиділа на дивані, гладячи Платона, який поклав їй на коліна теплу, важку голову. Вона дивилася на красиві шахи, які стояли на скрині з червоного дерева. Думка поволі спливала в неї в голові, але Нора відкидала її. Думка все одно не відступала. Щойно повернувся Еш, вона сказала, що хотіла би провідати стару подругу в Бредфорді і поїде з дому на кілька годин. Щойно Нора ввійшла до будинку престарілих дубовий листок. Ще навіть не підійшовши до адміністратора, вона впізнала у вестибюлі тендітного дідуся в окулярах. Він вів розмову на дещо підвищених тонах із медсестрою яка настільки втомилася, що була ніби зітханням у людській подобі. «Я справді хочу погуляти в саду», – казав дід. «Вибачте, але сад на сьогодні зайнятий. Хочу просто посидіти на лавці, почитати газету. Може, якби ви записалися на сеанс садівництва?» «Не треба мені сеансів садівництва», – «Я хочу зателефонувати Тхаваку. Це все помилка». Нора вже чула, як старенький сусід говорив про свого сина Тхавака, коли вона заносила йому ліки. Схоже, син відправив його в будинок пристарілих, а містер Беннерджі хотів лишатись у своєму домі. «Невже не можна влаштувати, щоб я просто...» І тут він помітив, що Нора на нього дивиться. «Містер Беннерджі?» Він здивовано подивився на Нору. «Добрий день, хто ви?» «Я Нора. Ну, ви знаєте, Нора сід». І занадто нервуючись, щоб думати, додала. «Ваша сусідка з Бенкфорд-Авеню». Він похитав головою. «По мову, ви помиляєтеся, Люба. Я там уже три роки не мешкаю. І такої сусідки в мене точно не було». Медсестра схилила голову набік і поблажливо, як на цуценя, подивилася на містера Беннерджі. «Може ви забули?» «Ні», – швидко відказала Нора, зрозумівши власну помилку. «Він має рацію. Це був не він. І не там, вибачте». Розмова про похід до саду продовжилась, а Нора подумала про квітник містера Беннерджі, де рясніли півники і наперстянка. «Чим я можу вам допомогти?» – спитав адміністратор. Ненав'язливо вічливий родий чоловік в окулярах з ластовинням і м'яким шотландським акцентом. Нора сказала, що телефонувала перед тим. Він спершу не зрозумів. «Кажете, залишали повідомлення?» Тихенько мугикаючи, він став перевіряти пошту. «Так, але по телефону» ніяк не могла дозвонитися, то врешті залишила голосове повідомлення і на пошту написала. — О, так, бачу, дуже перепрошую, ви родичка чи просто в гості прийшли? — Ні, — пояснила Нора, — я не родичка, просто раніше її знала. — Але вона мене впізнає, це місіс Елм. Нора постаралася пригадати ім'я. — Перепрошую, Луїза Елм. Якщо ви їй нагадаєте моє ім'я, я Нора, Нора Сід. Вона колись була моєю шкільною бібліотекаркою в Гезалдін. Я просто подумала, їй приємно буде поспілкуватися. Чоловік припинив дивитися в комп'ютер і з ледве стримуваним здивуванням поглянув на Нору. Спочатку Нора подумала, що помилилась. Або ділан помилився того вечора в Лакантіні. А може, доля місіс Елм у цьому житті склалася по-іншому? Хоча Нора не могла зрозуміти, як її рішення працювати в притулку для тварин могло вплинути на те, як складеться життя місіс Елм. Це було б якось безглуздо. І в жодному з цих життів після школи вона з бібліотекаркою не спілкувалася. «Що таке?» – спитала Нора адміністратора. Мені дуже шкода вам казати, але Луїзи Елм тут уже нема. Де вона? Вона... вона померла три тижні тому. Спочатку Нура подумала, що це помилка в комп'ютері. Ви впевнені? Так, на жаль, абсолютно певен.